اللهم صل على محمد وعلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم اقوال النبي صلى الله عليه وسلم فرمى الله تشدد على انفسكم يا اتقوا الكتاب والسنه ذلك كم نه ضروري جه اتقسام بالکتاب والسنه رایک یسره ما شاء علیکم په دینه من حرج بشرا ولا تنفرا یسر ولا عسر االدین یسر یرید الله بكم اليسر له د کوم اوس نه ساې را ده الله ر دوز چې کومځنو داستانتییا راده کړی په تا شو یو په ځان باې پهخپله هغه سختی راولي او مباله غه کې کوي د با سره د دو وکووې نافسانه ځای ککیږي غکو د نافستانی او سره ضای کږي مد کممنو د د په دانان باېتهشبدو دی دا د میزاج ددین اخاف دین به مزاج نه خلافې او په کې سان بل کتاب و نه پاتې کږي په اسلام <سؤال> کتاب او سنت پاتې کیږي دیو اجازه نبی আলাইহالسلام وویل فرمایلا کلا تو شکیږي کلا کوی او سختوي ما بکل زانو نوبان بکل زانو نوبان سختوي ما دغه مخکې حدیث کې ورسو چې او صحابیو چې دا به همیشره جوړي ومه بل صحابي ويلو چه زما ته ګمډنو همیشه شپه ولاړ يم دږي لومبنا بل صحابي ويلو چه زما واذن کوه دا پزان باندې کلکونو شاور يلرحم الله تعالی او پجت الله کی اسباب د تحریف د دین ذکر کړی دي څو کوم اسباب دي چې هغه سره د دین کې تحریف راځي په هغه کې یو سبب ده تشدد او تعمق تشدد زور یوهو کوم د حیثیت نیوی او غیر لغ حیثیت پر کړی لا کوم مستحق اوجوق تو رسواله شي دا یو مبارزيده هغه د ګمندو اوجوق تو رسواله یو هو حیثیت هغه د برنوي او تیزي ګمندو صاحب ډېر ستر قوم را صاحب ادا تعبد سبب د تحریف په دین نه نبی صلی اللہ علیہ وسلم ندین او من او فرمائیلہ دل تر تشدد نموراد آنکی سختی ندارن سرد بدین بانی خام خامل قی او زند گناہ نبچکی او بلو توجمان دوم را سختی کی جوڑا کری را ندین موراد پا نوافل و سرن او پا نظر او پا یمین که قضان باندې مستحبات چه قمدن و واجب کول او چې بیاد دوم را باندې بانده ضروری کی چو بیاد غصر ترسوله نشن زکر انسان طول و مر یوشان کیلیوی طول و مرزوانی نوی طول و مر فارغلوال او طول مر چې قمدنو د د مالی سییت یو شاننی وي د انسان سره بلا لا ضر روت کړلی په توس پهځان به ن دو سوه کاتن نهفضهې مخار کې دپ کازه ته تعلیوي او پور زن ته مدسه کې ټولو مروطته مسافرې او مدسه کېتهجه عملی میدانله نه ستا به ښځه او بچ وي ستا به چې کممځو مقتدیان و یار و دوست و دیدیوی خال شیخ سرمدد ذل و لالی مختصر خبرہ ذکر گئی ویچی تشدد راشین و بیا تقاروب نراشین و دادم داڑ زدین نخلاش حدیث کی تقاروب د بو بیا تقاروب نراشین و دیو جنا تشدد خنده له شا دو فشا د الله الان تو چې کوم فشا د الله و الله به نبانې سخته کې مطلب دا دی الله پزت به نبانې سخته کې یعنی تاسو او په سخته کې وقعیا شي سر ته به اوره سو شي سرتهره سوشي نه ش د دوان یاو اغه بنی اسرائیل او عیسایم دای په پرځانو مو صحا کړه قرانه کریم کې وی ورابطانی ته وتاځولو ما كتبناها علیه مډاور پسی فما اورها حق آیته دا اجکم سیدی پرځان څخه کړو او کړو دغه امبیا خیالو مونږ ساتو زګ بیا په مد دې رهبانيت یو شريعت کې رهبانيته شريعت کې رهبانيته زموږ د ګوندنو هغه د ځان نژول شوې رهبانيته د شريعت رهبانيت هغه خو جهاد او رب العزت د لترجی او د کوولو د دنیا دنیا نه و در دیل احوانیت خوز نکاول دنیاوی کار نکاول او پا گرجک یا خانخاک ناستا کار نبیه سر تو نرساو حسنی سایانو بوی چی دمون که در طول و نزیاد و گناوونو کی تیس چیدی ناقا راهی بان نید آج کم راهی بان نید آج شا دنیا سکر دید خزانه بچبره خازونه دې بیا واخذ نه کوي او هر جنايته راځنه کوي او یو مال مالو دولت پر خازونه دې کسب نه کوي او د ارشا نه مالو دولت اخلي طریقو طریقو باندې نو غصبون کوي جناون کوي هر قسمه جرم چې ګمرا غپاږي کی نو شرح او ګنا چې په مونږ زیاته ده ماغه په اهلك کلیسا کې زیاته پایگی زیاده شریف و دودو لیپری دی شی خضا و اینو کومن جا وزانو ساتی جا و گناہ کئی نظرین خضا خانا دا شی خضا و کی سوفیہ اکرام ریاضتو نا یادی جانا نا تر ریاضتو نا گورا نا دابو گوئی شو دوڑای کم اخوا جانی شی کمدن دا سے نرمی گونتا که لیرم دغمان گوندا کیمتی میمتی لیباس پیاد کی کور گوئی دیر خمجوڑا او وګورنه پریازتونو کې بداني چي له واکه ما کاوه خپل خځه سره دانوي چې ما کاوه حالانکه الەس په شهواتو کې جماړه هغه دې کمونه جماړه دا غي وایي چې په ورته دینه دلګونه نو نورو د وځلې وی لري چې انقلاب د خځو سره کم پکار دي خو پریازتونو کې ځانه ځمیره دي بلته ګونه دابستر چه دو گناه که افتاکی نظرینه جایز ده که کمنا کل شاوت کوره کول خنده نید چه بجایز ده که بی دست یزونه اوکره جایز ده که بی دست یزونه اوکره نو رحمانیتانی سر تا رسواله سر تا بیه اونا رسواله فا اینه قومن شدده و الان فسایم یا قوام بدان سر تکڑا فا شدده اللہ والے. مطلب داره چه بیه سر تا بیه اونا رسواله چلاورم انا مقره کر الله وین او تی په ځان مقره کړه اوسه ساته تا کور اوسه لنګي نه شنو بلاروی کې سلام اصل کا بقایا ہوں انداز کمنه دې رب کایا دی او در دې تسوا میں یو تیار هر خان قانون کې وګرځو کې در دې هغه کمنه زایو نه دي نه زایو نه چې پغایي کې دې کمنه سړي حالات یې بس نور د قران وی اتل کا بتایا او میغورا وسو ا وکایا وګورا بغیر دو کس کی کی اودام لنگان سکی راہبانیه تن تصد او ما کتبنا علی وانبی اورط رضی اللہ تعالی دام دی استانبل کتاب و سنت سرا ذکر کی ذو قران کریم آیات نو فسونا ذکر زا هر یو مناسب پیاتستان پکار دی مناسب یا پیاتستان دې غندنه پکار دی پیاتستان صرف ځانيدي شوي زم ما په قران ایمان لرو ماږي کوندلو کلاک نیولر دي چې زدار سکوما او یا دې کمندنو زنده هي تلاوت کوما نو قران مجید پیاتستان څه شعرستر کې مو پیاتستان ختم چکم ایا ته سام مخامو اله وروچکم آیا ټولنی د اړې مخاطب چې د نور باغیبان شوکا اماږه کا ایمان په ټول قرانه کریم باندې ده هر آیات مناسب ته اته سام ضروري ده ونزل ورا خامسه ته جوړیل قرانه کریم آیاتو په فنزه سوانی ده فنزو کې سوانی ده حلال و حرام و مخم و متشابه وانسال تا تنزقی سمجھو تو نبی علیہ السلام دہار گئے و مناسب کی آتستان ذکر گئی فاحل الحلال نو حلال حلالو گانائی حلالو سرد حلالو ماملو پی حلالو سرد حلالو ماملو پی کوسی او سردے سے گمدنو دا قرآن مجید حلال پزان سکی حرامی نظر اعتصام کارے دیم وحرم الحرام او حرام حرام وغنائی یعنی حرام و سراد حرام و ماغلاؤ کی بند کئی حرام وغنائی او سی او سرے زنا بر رضا جائز ہوئی د اعتصام بر کتاب و سنناؤ کو سی او سرے سے کمدنو ستا روا ہوئی دی اعتصام کو سی او سرے سے کمدنو اغار شوت روا ہوئی حق الخدمت اوتا د تو دکم دیا یا تیسامو کو اوچه شراب علی سنسو کی نجایز دی شراب علی من دا جه کم نسنگ یا تیسامو کو و الحراما و عملو بالمحکم عملو قیق بمحکم مباننی چکا محکم آیا تو ننی باقی عملو قیق زده بمحکماتو باننی داغی مناسب عمل نکری کاغا جی کمینا نو حمل قلب دی او کاغا جی کمینا نو حمل از آجی دی اندامون دی که انفراجی دی او که جو جمعی زندگی دی دی کاغا مو عشرت سرطالق لری کم عیشت سرطالق لری محکماتو کنید سراغلی دی کاغا تدبیر منزل سرطالق لری دی سیاست و مدنی سرطالق لری آگی مناسب عمل پی اوکی واملو بالمحکم فآمنو بالمتشابه متشابه سرمگر آوائی اغیب آنه بس را ہو ایمان را ہو رئی منجم متشابهات کیلئی آوائی کن صفات الہیو کسا کی باستونا کی کلت کمجنو دو برزق پا احوالو کی باستونا کی کلنور درسی سیزون دی چاہ متشابهن دی آیاتونا فاغی کیلئی آوائی و باستونا کی بس لنڈ ایمان پر روڑا جمعه و المراد دا اللہ سرے حق دے تانا پارا محکمات کمو تاریخ اس لگی آئی محکمات سر تاورہ سول اغزہ کا پاکی عملو کا اغزہ کھل کو تاورہ سولہ حاکیم کا بجوان دے محکماتو کی گوزنو ہے پاکست شابیعاتو کی لگی آئی امثال چیدی نواتا بیرو بالامثال اعتبار سے گمدنو دیتو ہوئی اذا معلوم او د محسوس او د مشاہد نا غیر معلوم بالمول دیتا ای اعتبار ہوئی لکا سورت حشر کموئی فاتویو یاو ریل اقصوار آل تا کی بنو نزیرو بنو را جمع شو او اغیوانی حملو پر او اغیوی اصل اغیش که قردشو نو چکتا یوهودی و غرق قومو او بالدارو مو و اللہ رب و رزد مجاہدینو بلاس خطان پرد و دقلی ویمونی دل پاعت ویرو و را روان و خبر سکا نایو ماد شدرشان بلوگو مجاہدینو لاللہ فتح سکی وارد موانا سندی پا دقا پاعت لیکلی یوهوده چې کوم لن انقلابی خدمت پریورځه دليله سو نو که تاسو لن انقلابی خدمت پریورځه دليله و دې بل جانب موږ کمرو و استعمال کړې پاته <صحة> ویلو یا لبلصار دارنګه فو سورۃ ইমরان چې وایي ان لا فی ذلک العبره للابصار سورۃ نحل کې وایي وان ان لکم فی الانعام العبره ما عبرته ظا معلوم کا غیر معلوم څه معلوم کا بدر کې لغو مجاهدینو فتح تکړه اومنده الله رب عزت په دقه ځانته د بل سوپر پاور سوپر سي کی او وسی د لغو مجاهدینو دلاتا ان في ذلک لا یبره وان لنکون فی عام لا یبر الله رب عزت کویانونه او کلی 51 د رکی 7 سفرا دا بګینه وی په ګوښانو وو چې نو ستافه عبادت کیونه ورډو دي تیسو ملال ورکانو فکر د شریرۍ او د شرکې نو خود غرضي او نه کومنه فقې کې د بل وخت رضا مقصوره دا بګینه وی داسې عبادتونه نه کوي لالا کین فی لا عبره وصفا صبيرو بالامثال امثال چې ذکر کړي یو شی ذکر کړي یو شی تصيب من السماء قلت ذلك باران نسو مراد دي. حضر الموت نسو مراد كمثال الذي سوق الناره ذلك مسلقه نسو مراد بلکو و تركهم في ظلمات اللعب ذلك نسو مراد دي. كل ما أضع لهم مشروع فيه وإذا عزل ما عليهم قاموا ذلك مراد دي. ذا دينه غير معلوم شكا معلوم شكا ذا دا, دا امثال وكارو دا. چه امسالو نجه کم ننو ابرت و چې کمی زکر کردی فا امسالو کې داغا مراد ندی داغا مراد ندی هدینه تبلت مراد دی فا اغبلت وانی کویدل چه سو کوئشنو اغا علم دی دکه قال بازو صلب قرطبی تبدیم نکسیر نقل کردی سرطه این کبود آیان دلان دی وما یاقلوها ایلا العالمون هلی یاد دلان دلان دی کردی قال بازو صلب زن و صلب و چې چی زکو مثال تیرشم او کوئی په شما فزوان چی زالیم نیو زالیم نیو رعایات کمسان و بانیزان کوئی چی زکو قرآن روی و مای حق لوئین العالمون روان بحقیو بیشاو بالیمن ولفزو فاعملو بالحلال واجتنبو الحرام نایی نابل روایت گویا تشریشوا تشریش هوا فا احلو الحلال اشتمت لهم ده تش اعتقاد ده حل کارکی ننه بلکی فاعملو بال حرام مامل ده حلال و سرطه او وحرم الحرام تش اعتقاد ده. ده, ده حرمت کارکی ننه چه سره ده اعتقاد ده حرمت کارکی حرام ده و شراب حرام ده و بیه اس کی زنان حرام ده و بیه کئی الحرام دینا مراد معاملہ دے چاہتا دا حرامو چوہ سرم معاملہ دا حرامو مکوی او آملو بالمحکم نا مراد جوال دے گمدر عمل زاہری نلے وقت تقل محکم دا محکم اتباو کمو کام پارا طریقہ بانیوی کپ ترکی کپ عمل بانی امتصال بانی مارا طریقہ چوی کپ اعتقاد او کپ عمل بل جواری وی بیاب بال پیلو کم کم وانم يا باسي نزل الله تعالی نو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام فرمایل الامر سلاستو دلتو د اسلام د احکاماتو دا دریضه اسونه ذکر مطلب چې تا تکو ما مامله راشي یو امر راغی حادثه وقتیه رالا یو حادثه وقتیه سا شوا رالا مطلب سماملہ دی کولا ماملہ دیتا رالا اوزا جستا تک کم اماملہ راغلیا الامرولا مراد اگا امر واقع بینکم تیما شجرہ بینکم شستاما که دسترالل بین تنازاتم کی شیئی دادی الامر تناظر آلاء یو مسالر آلاء یو معمیلن سوشوه رآلاء شخصی و یا و تا تزان لیو شیر آغه چه تذیو قرآن جایز دیکر جایز نده دا تی سی دی استعمال مالا جایز دیکر جایز دیکر نده نده تا مانی چه کمدنو ذاتی یو معمیلن آلاء یا چه کمدنو در فرطیق کرتی مر جود یو معمیلن سوشوه رآلاء الامر و صلاح سلاسة الامر سلاسة یاقوب ادائی شداو فا قرآن و سنت کی بلکل شریح شداو فا قرآن و سنت کی بلکل شریح شداو فا قول و فا یا لکول اغدل کل شریح غیابه نکول سریح مطلع لازم عاملو اغدسو نو باغینان ځان په ټول بالکل سدين واضح دنيوي کول بالکل سدين یو قسم ده چې بایین وروښدو چې لایي هدایت او داري سي کېدل بالکل واضح هي دا ټول شي استعمال وايي اوري دغه لکلمور فائده زمبه بایین وروښتو او وغایي وو چداغیت کمدنو غلطیا بلکل وعد حرام بلکل صدا فاز حضا چدا وعد لیکن قرآن یعنی یا منسوسی حلال لی یا منسوسی حرام لی شریعت چی یعنی یا پھر قرآن نسراغل ہے یا پھر حدیث ہو نسراغل ہے یا پھر اجمع راغل ہے مدی کداز دری والا طریق حضر بَيُّنُ رُشْدُهُ صحة بِلْقُرْصَدَى واضح بَيُّنُ غَيُّهُ دا غیق غلطیا بِلْقُرْصَدَى واضح هران درین دے شی اختلفتی ہے اگه کی اس اندراج کی اختلاف تے شیر حلال اندالان دیشی کدا حرام اندالان دیشی سیده کا نبیلیو منگا انتبارات کین بیلیو شی اندراج کی طرح اختلاف را میثالم ووله چې دا وګوري دا یو ادارا قانون مقرر کی قانون مقرر کی نو یو قاضي اغلا فیصله راشي حادثه قصدک بے زرم القاضی له څه شي لاشي نو یو قاضي دې یو د دې دلان او بل قاضي ده بل د فلاندن دی دادت جزئیه انتباه کو چې دا جزئیه له کوم کولي له ده دا اندراځ چې له اختلاف شي ماشي د دې کې اختلاف راشي خبر ما د کوئی دا امر موستاتی امر څه شه موستاتی خص لا ثولت ممکنو چې بیلکل درباته بغیر راغنه شو ته رسیدو مصرفونه کې پرځواه وخوځه ګندره ما ثلاثه سره اوس وزانه چې موږ شته یو علاکا موږ کا هغه ورته او چې دا د لازم ده ته په نو په ويږي نو ول الامر راغي الامر راغي او چې هغه کومي کولیدې اندراج لاندې کوي ولاګې لاندې کوي څنګه اندراج کوي نو تاسو پایښت راځي پایښت راځي نو تیوار هوا او تی바이 دیبا لې دا ډیر ګران کار دی لکه چې تا ما نه په لایو مصالحه راشي نبيastype چا نه لاندې کوي ته حلالو ملاندې کوي که راهو ملاندې کوي دا ډیر ګران کار دی ته ډېر کوشش کیږي حلالو ملاندې کم لګي کوشش دي خبرې کي ځلاند حلالو ملاندې کم د دې وجنه دل ته وی بکل وی الله تعالی وصلا ته سکه حواله کا تفیض ی اللہ تبارک و تعالی غیر منصوص امین غیر منصوصی نفس بجبل کل اشتیا یا نفس کیلہ حمطاہر عزے یا نفس کیلہ حمطاہر عزے او کثرت د احامه عملی ضروری بغیر راگی نکی دلے نشوہ مقبیات کمنن اجتیادو کا اجتاہی دو او کل اجتیاد آلنی نیو مجتہی دے حوالہ کا او کمد آگی نکلاتے ہو چلکہ بغیر راگی نمجھون تیرے دلے شو امد فکیلو اللہ پریلکہ جائزی کنان جیسی تیزان سکا وامنو افتلی فکیلو اللہ تعالی تقلیت چی دیں ندی ضرورت پا مسائل غیر منسوس ہو کریں یا پارا مسائل کې کریں چاہے کے نص متعاردیں دب اللہ سترہ تاروز رہ لی آن معاظم جوال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیان صلی الله علیه و سلام فرمایلی اند چې شیطان چې ورته ور د انسانانو شرمخه دل انسانانو شرمخه په شان له شرمه دغړو شیطان دې ور یو شیطانی جنی دے اول شیطانی انسی دے جنی شیطان دے پیریانو نا جگم دے ابلیت ناغت ایم شر مخوی دویم شیطانی انسی دے شبه انسانانو کی کم شیطانی دا تو اپس مارے یو داخلی بل والخارجی دی یوه چې دې شیطان په خپل یو شر مختشی جوړ شي نو دا خپل شر مخه د څه کوي حملې کوي خو نو څه دا داخلي شر مخ چې د بهیمیت نکړل شر مختشی جوړ شي بد دې چې حملې کوي په هغه روحانيت باندې کوي شاده ټولنیات ته رسید شي چکلې اجتماعیت کی وی او په دې ماحول کی او تنظیم او جماعت سره تشکی بدرې خپل بهيبي شیطان نو محفوظ و زم انسی افخارجي دې انسير بخاريجي بارانه شرمخته هغه انسان نه جوړ شو شرمخته خو بارانه دې دا کوم چې دې چې په شېتا انسانانو څخه شیطانان دي دې په چه کم سره جماعت ترا خط لگی او اسلامی جماعت پانی مضبوطی واغه بارنیر وار کولی نشی چه کم یوزان زن لکھی نو آغای شکار کی گی آغای شکر کی گی آغای شکار کی گی شکار کی او درین کم این جنی شیطان دے ابلیس نو آغا هم پا دا جماعت تظال لشنو پرغبانی سکی حملہ حملہ کئی دا جماعت یہ وقیلہ دا جماعت یہ وطلق قیلہ دا چپا دیئے کہ چکم دنو بندہ محقوز ہوئی بندہ سکی محقوز ہوئی او چکل چکم دنو قیلہ کم دوری ہوئی کیا دا قیلے نا سارے دا قیلے نا چکم دنو سارے باہر کی گی نو دشمن د افواجو او دشمن دا لخکرو شکار کی گی دشمن دا لخکرو شکار کی گی کم سڑے چه دا انخلاوی جماعتنے او طرف تکی گی دیوہ خام شیطان شکار او چې او طرف تکی گی نواغل ادری نمو نافیا شازا قاسیہ ناحیہ یاداوی مفرس مترادی پلپازی بہتر اجانا چی داری جزایشی دگر دا جماعت نجی یو سرے جزای کی مدادری قسم امین یو تو یو دارے شتابعی تو ردگانی تلانے لگی شاہ فرے نہ یا به غرور دے یا به تکبر دے ولکه تا سره لګي هغه به اہمیت دې تاسو نه سره لګینا ځان نواز خوخې زم کہ سمې چې جماعت ته جوړه کیږي په یاد هیرو زوځینه دلای یا خدا کوي او سلول کوي خدا کوي او سلول کوي یا خود شہزادا شازاغرا چلاول نه جماعت کې پټي دي نه تلي کوي تر صفتي دا شازادا خاصيا چې د هیرز دواجلر وقوفه سيعد وقوفه سي له طرف ته لا ليش له کانډا نه او دا هي چې چلول کوي کې چلول کوي او جماعت کې فټ کې نا جواب کې دګنره فټ کې نا راتري ته جماعت کې نه پېټ کېدل نو قران کریم وي دا نبوي اسلام وي ان الشيطان ذئب للإنسان شیطان چې دا له انسانان او شر وخته لكدې د ګل له پاره او شر وخته وجد الشمي جاء خود شارزتا وقاسيا تا نیوی دے چه کمدن دا شرمہ شادزا نیوی قاشی نیوی نیوی مردریو چیزونو نزانو ساتھی یو چیزان لناستی جویم چی تاوانی ہی رسلالی بہی آو درین چه کمدن چی چل والکای دا پریدا و ایعا کم الشیاب والیکم بالجماعت والام و ایعا او پا تا سبانی یو طرف تا درو و غیر او تا تانگو تطل تا سوزان بچکی دا درو و تا تانگونا مین روڑبانی ونی نزی چه کلا پا په داری روانی کلا پا یو تانگی روانی فقط الار پا مین را لار ونی علیکم بل جماعت والا عمار تا سبانی دا زندی و ضروری پا تا سبانی جماعت اوام چ ټول خلکو سره یې یانه بل جماعت ولعام یانه علف همبه عامه جماعت جماعت عامه راونی وي چیکړه مسئول مسلمان د یو خلیفہ دلان نیوی نو دا جماعت عامه او هغه امیر چې د خلیفہ او امیر عامه امیر سره د کله خلافت اسلامي ما شي د کله خلافت اسلامي څه شي ما شي خلافت اسلامي ما شي د غرید اقامت د باربا خا مخاز عالمو تصور اختلاف را دي تصوراتي اختلاف پر را دي انکار را عالم ځان ځان لکه خدمت د راغم خدمت په مستمر نیوی هغه مخازان له جماعت جوړي ځان له جماعت جوړي دا جماعت عام نه لري او دې ځا امیر امیر عام نه لري هغه لري ورسره پدینې پات نه کوي البتا امیری منظمہ رین امیری تلی منظمہ رین امیری منظمہ احطاعتم ضروری دے نانچرک احطاعت ضروری دے واش فقط خلال رفقت الاسلامی ونوقی نو دن راگر یو ایسیلو را قدیم تیباق نرد ناغر یو ایسیلو قدیم تیباق پریبانی او مم ماتا او ولم یکل فی اونو قیبیات و ماتا لامیت تر ڈا فدی نه رائے دی خبر ابانی بولیئی گا نا امیر احمد زال عزیز دی او منظمہ زال عزیز دی وو صدی که خالص دینیوی خالص او خالص دالات نظار دفارددین خدمت که تا سنت مطابق که تا مطابق خدمت که و بدی اینشتا و بدی اینشتا و کلکا کپل تصور حرف اخر اگر فل تصور حرده آخر وغرده او دفل تصورنا مخالب پانی دفل کفر دی ارتداد پتولا گئی دا وجه کم لنو دا دی جماعت مخصانی دکا مختلف تصورات تی نوفر ساگو یاو موی بدی بوشی بلوی بدی بوشی بچی با کم حقیقی کئی لیگا او محنت کیو لگا او هر یو دی دبل تکم لنو اعتقادی تصدیق ہو او اول تانی تائید ا زه دا کارم حق بالکل ا زمانه چې سوازتي زه سره مرسته کوم او زمام په دې ځانه دا کار عبدلو نو مت کلیر کمی دي چاو پي څوک به یو کور شي سوپہ کوم کور شي دا څه خبر نه ده په کار ده چې هر یو د متلاشي ده حق وي او هر یو د طالب د چاوی ده حق وي طالب ده حق دې مولانا احمد علیلہ علی رحمہ اللہ تعالی آغتِ کمدنو مولانا محمد یسف رحمہ اللہ تعالی حضرت جی سے ایک چو تبلیغ پر مشارعانی کی حضرت جی سے آغتِ کمدنو خರೆ ملاقات کی موقع ته یو خبرو پرا مو هغه د یو حق پرست جماعت مولا احمد الله الرحمۃ اللہ قیمتی خبر د یو حق پرست جماعت د باطل پرستو تل قدم کی خودلو اولنی قدم کړی چې د پرست جماعت او د باطل پرستو ځی اولنی قدم وکړي اولنی قدم د اغا چه کمیلو ایداده چه ده ایداؤو برنی چه چې ایلاوه چه سوک تی ناغا پا ناحا او زد کمیلو با حق آیا چه دا کم طول نینو ناحا کری او خبره ارتاو قرار خپلا با قاد اغیب پا پنا کې متصور که خپلا با د اغیب پا پنا که متصور که چه زبا اله باقی باتی که گم چه کل دا نور جمالتو نسو شی ختم شی دا فاناشی وی دا بز حق پرست جماعت باطن پرستای تا اولا نیک قدمی دا بیولنیک قدمی بیاغتاو فرمائیل وی تسوچ کوا وی استاسو با تبلیغ کی خوشتا دانی بیر آگلی دا احساسو دا تأسر کوئی پتا سکنے بے پیدا شرے وی امم وائیو اغو وطویر امم وائیو شن مولانی الیاس رحمه اللہ و تعالی دا گلشن ہمیشہ دا پارا سرتب دو شادعوید کداشه وګراغه بیا ولا جماعت ختمي بیا ولا جماعت ختمي دا احساس وکړئ هر جماعت لا پرځه کې لري خدمت ته راکوهه هغه کاو چې کم څوک حق مشن چلای ستاپ پروګرام نه لیدې کړه په ټیکبه سره هغه چلې ته دا چلاوه وعليكم بالجماعت ولا عامه پتاسو باندې ضروري ورته کوم نه دوا ته اما انا دي سره قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من فارق الجماعه شبرا سوق فی داش الجماعه المؤمنان عنا الجماعه عامه مسلمانان فیوخلي فراغوند او دته رسو یداشو ځان له خپل خلافت او د خپل امارت اعلان کړي او بغاوت کی نفقہ خلا ریو قتل اسلامی ریو قتل اسلامی رنو قید بیاقیناً او اتلا ارسائل صددنا یعنی قریبہ دا چھتے اسلام تا خیرہ آلوئی بس قریبہ دا شغران مطلب لگ احکامات اګه پر حاضر لکه د ابو بکر صدیق په دور کې د یو اجتماعي حکم نه انکار کړو چې زکات من خليفه لنو کو نو کله خبرو کیمو د جماعت تاسو کو شبر نه معنی خلاف کو وقفت خلا یا اخیرا او تعالی اگر راستای اسلام د دې تسټ نه راستای څنګه کومه واتا نه واتا مطلب دی ورورو دا جماعت یو کړای وایو کلاوا دا سره اسلام ته مجبوره کړي اسلام ته مجبوره کړي اقا خلارم قتل اسلامي او نوخه هوت دا رسل اسلام صدداه وان مالک ஞான سن وسن